Hej, jag heter Madeleine Berun. Onsdag 9 december 2015 var jag och Made Larsson på Fröldendaborg inte intervjuade Joel Lundqvist. Jag fick vänta i en bra stund med den som väntar på något gott he Så här lät det. Hur gammal är du? Jag är 33 år i år. Eh, nästa. Hur är det på, att bo på Hörna? Hörna är eh, fantastiskt bra där ute. Eh, <laughs> jag har tre små barn nu så att det, det finns det mesta i Aktiviteter och nära till allt där ute så att vi tillsätter bra. Hur lång tid tar det att åka? Antingen hit eller till? Eh, hit till campus brukar räkna 35-40 minuter ungefär. Vi har brukar tajma färjan som bra det går. Mm, hur var det att se 1200... Hur säger man det där? Jag vet inte. Det. 12, eh, 12 044. På en match. Eh, ja, det är, ju... det är ju det som är en av de roliga grejerna att spela i Frölunda. Just att vi har... Stor publik, hängiven publik och just när det är fullsatt i Skandinavium det är ju få förundat och, och få kliva in där då. Så att det är jätteroligt. Hur är det att ha spelat 700 A-lags match matcher? Eh, ja det är också jättekul självklart. Eh, jag hade förundat som favoritlag när jag växte <kör> upp. Så att då trodde man kanske inte att man skulle spela så många matcher i den här klubben men jag är jätteglad och stolt för det faktiskt. Har du barn? Ja, jag har tre barn. Så att de är sju, fyra och tre månader. Så att det är fullt öst. Gillar du hårdrock? Hårdrock? Eh, jag gillar det mesta i musikväg faktiskt. Det är lite sådär, eh, innan någon match eller någonting så kan det vara rätt gött med en bra hårdrockslåt. Vad br igång. Vänta lite mer. <laughs> <laughs> Vad brukar ni få för mat efter matcherna? Efter matcherna på hemmaplan här i Skandinavien så har vi en egen kock, Thomas som lagar fantastiskt god mat i Skandinavien där då. Så att det är allt från köttbitar till fisk och pasta och allt möjligt. Så att han är grym. Sen när vi är iväg och reser så, så finns det ofta mat på hallen där, där vi spelar. Har du gjort något som du skäms över? Eh... Det är klart man har kanske gjort mindre bra insatser på plan någon gång som man inte är riktigt nöjd med. Men eh, man får stå lite för vad man gör. Det är det, det handlar om i livet på något sätt. Och så försöka lära sig av misstagen. Eh, men det är klart ibland har man gjort mindre bra beslut på plan framförallt. Hur är klacken tycker du? Klacken är jätteviktig för oss. Eh, ger oss extra energi. Alltid där och stöttar oss. Eh, så att eh, vi har bra hemmafaset i år framförallt. Och då klacken är en, en av nycklarna till det, absolut. Kommer du någonsin lämna Frölunda? Eh, jag har ju vad är det två och ett halvt år kvar på mitt kontrakt. Nu jag skriver nytt i våras. Det eh, blir 36. <skratt> eh, så man får se. Jag hoppas jag har många år kvar, men det kan ju vara det sista man gör. Eller så, så har man några år till. Jag hoppas det är klart att det här är fröllande. Favoritmat? Favoritmat. Eh, ja, jag gillar ju mycket husmanskost, men vallenbergare är ju fint. Med potatismos och rårörda Om det är en av favoriterna. Den äckligaste maten <laughs> då? Äckligaste maten? <laughs> eh, jag, jag gillar inte lever och, och såna grejer alltså nej äh, Liv, ja. har ni samarbete med Grunden Boys? Grunden Boys? Eh, jag, gjorde, jag var faktiskt pratade med dem här för två dagar sedan de ja, jag såg det. ett länge inslag där så att eh, man stöter på dem ibland sådär de ett gött gäng får jag bara fråga snabbt då, har de hockeylag också? Mm -mm. nej, fotboll fotboll Eh, är det roligt att spela in för fullsatt publik? Ja det är jättekul Man känner ju Verkligen när det är fullsatt Att det blir lite extra eh, kudda i matchen Extra nerv eh, Man blir lite extra taggad sådär. Så att eh, Skön stämning. Det är ändå någonstans Självklart spela för, för att vinna Men sen för, även för publiken som är där Någonstans att Det är underhållning vi håller på med Så det är kul när Det är mycket folk hur länge har du spelat i Frölunda? Eh, ja, jag kom till klubben som 16-åring när jag började gymnasiet. <kör> eh, nu Ska vi räkna här då? Då har jag 5, 7, och så var jag borta tre så alltså det är 14 år tror jag, nånting. Jag var i klubben. Hur var det att ha guldet 2003? Det var magiskt eh, Då var man ju inte så gammal Det var 21 så Man hade inte spelat så många år utan, eh, eh, Men väldigt stort Självklart, man kände ju hela stan levde upp Och många hade väntat länge på det här guldet Så att eh, Grymt kul att få med om Och det tänker man ju tillbaka på än idag Är det jobbigt att åka skridsgård? Eh, ja, ibland är det ju jobbigt Alltså jag är inte den här Vissa flyter ju fram i sin åkning Jag är lite tyngre i min skriskåkning Så att jag får kämpa för mina skär Så att, eh, ibland är det riktigt tungt Men eh, det är kul Det är det bästa jag vet att göra Så att, eh, jag tycker det är skitkul Hur bra kontakt har du och Henke? Eh, ja, vi hörs någon gång i veckan eller ibland kanske gå två veckor. Vi spelar ju mycket matcher och de har mycket matcher. Så att eh, svårt att tajma in allt och höras. Men eh, försöker stämma av läget sådär. Hur, hur saker och ting är? Eh, Favoritrycka. Favoritrycka. Eh, alltså efter en match så få en kall med is. Det är ju ryskigt gott alltså. Eh. En fråga jag länge att hur klarar du av att inte gå på toaletten under hela matchen? Eh, vissa går ju under, alltså i pauser och sådär. Eh, men ofta så försöker man ju göra klart allt sånt innan match. Så att man känner att nu är man redo för match. Och sen är man så inne så att det, det är sällan det, det blir problem. Men det är klart vi har pauser om det skulle uppstå något. Eftersom jag känner Lotta, kan man få gratis biljetter då? <laughs> ja, de är, de är snälla. Sen vet jag inte hur de är med att ge biljetter. Men det får fjäska lite med Lotta. Ja, vi, har redan gjort. Jag och hennes dotter. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är bra. Ehh, hur var fans det då? Då tänker jag på det i Star. I är där ja. Alltid jättekul att komma ut och träffa fansen och verkligen känna. Man får ju en annan närhet då. När vi ska Navium så är publiken en bit från. Nu kom får du verkligen träffa dem på nära håll och känna att ja, man verkligen mycket från Frölanda betyder för väldigt många människor så att det är kul att komma ut så. Vilken arena är bäst? Kanunavium eller Frölunda Borg? Eh, ja matcher i Skandinavien När det är fullsatt där då är, det, då är det inget som slår det helt klart Sen kan det vara kul att bryta av med någon match Här i och eh, <coughs> Sådär så att vi trivs jättebra här och tränar Och, och sådär men matcher Så Skandinavien är det, Hemmaplan Fem snabba, Iphone eller Samsung Iphone eh, Chips eller godis eh, Det blir någon godis där Cola eller Fanta Ja kör Eh, köp mat eller lagat? Eh, eh, mest lagat faktiskt. Fotboll eller innebandy? Fotboll får bli där då. Jag hade också några frågor. Ja. Ha, har du skolkat någon gång? Eh, nej. Eh, inte vad jag kommer ihåg på Raka. Utan vi, både jag och brorsan var noggranna i skolan. Mm. Det var viktigt för oss att sköta den biten. Eh, så att... Eh, vi var på skola. <går> eh, ska säga. Tre, tre kronor. Du brukar vara med där. Har du, ska du vara med i år också? Eller? <går> ja, jag var ju med i första turneringen här i, i november. Sen eh, står jag faktiskt över den här turneringen nu i, som kommer nu. Mm. Om någon vecka. Så får vi se till våren här. Eh, mitt mål är absolut att vara med och, och fighta som en VM-plats här till ja. våren. Så att vi får se. Vi. Eh, julen. Hur gör ni över jul och nio? Får ni äta hur mycket ni vill över jul och nio eller Nej. har ni så här? Ja, vi har ju invägning faktiskt varje måndag. Så att eh, de har koll på oss hela året om vi liksom både går upp i vikt, men det kan vara även att du tappar i vikt när vi ja. spelar mycket och tränar mycket. Så eh, det är för egen del, men även att tränarna har koll lite hur vi sköter ja. det där. Så att det blir ju extra mycket runt jul där. När det är, vi får några dagar ledet och mycket mat och sådär, så man får koll på det. Så ni kan inte äta hur mycket ni vill då? Ja då alltså får du kanske, många har ju ganska lätt att och förbränna och liksom vi rör på oss ja. mycket så att det brukar inte vara problem att kunna stoppa i sig det man vill ja. men det är klart gör inget på, på några dagar så, så kanske det märks mer. Mm. Så vi får se. Det det eh, snor ni granar där ute på hörnet. Nej, eh, jag har inte kommit in i det Utan vi, Däremot så är det smidigt när du ska blå. Det är ju bara att skicka ut den på gräsmattan Så är den borta efter några timmar Så att det är smidigt när du ska borta eh, Men jag har inte varit med och, och knyckt någon <laughs> Men det är skönt att bli av med den däremot <laughs> Är ni födda eller uppväxte ute på den ja, Min fru flyttade ju dit när hon var ett, två år, Så hon har ju vuxit upp där ute. ja, ja men du är inflyttad. Ja, ja men. Ja. Så att jag har ingen koppling. Nej, dit. då har du inte den. Nej, jag har inte den grangenen där, så att Nej. säga. Mm. Jag kan fästa på att fråga då. Vi har mm. tänkt... Är du ofta i New York då när du där? Eh, det har faktiskt inte blivit det. I och med att jag långa säsonger här. Jag har spelat VM nu i fyra-fem år på raken. Mm. Eh, så att eh, ofta har våra säsonger nästan tagit slut samtidigt. Det var ju fjol när han gick till final. och Så hade jag haft läge men då stämde det inte med egen, för egen del och med familjen. och, nej, och sådär, så nej, nej. Det är fyra och halvt år sedan jag var där. Så du har inga sådana heta tips på vart man går? Nej, man lite nej längre, alltså det, <laughs> jag var ju där en del när jag bodde i USA. Mm. Jag spelade alla som mötte, ah, ja. mötte jag. Mötte jag några gånger och då var man ju där. Och var där på semester innan då. Men nu sista åren har jag inte funnits tid. Nej, men har du någon favoritplats i New York sådär? Som... Uh, nej, det kan jag inte påstå. Jag, jag, jag tycker uh, hela stan är ju liksom mäktig på något sätt. Så fortfarande uh, mm. de har haft en väldigt fin lägenhet med... Fint terrass att jag kunde säga att det där är helt okej okay att vara. Mm. <hågård> är det jobbet att alltid, alltid behöver skuggar av Henke? Nej, så den frågan har jag ju fått genom åren mycket. Men jag känner ju en väldigt stolthet mm. istället. Liksom, vad Hanna har kunnat göra. Att det, det är min bror och att det har gått så pass bra som han har gjort för honom. Mer mm. att äh, medret, fan, det är min brorsa liksom. Så att det, det är kul. Jag är glad ja. med honom. Men du har spelat i Dallas också? Ja, jag var ja. där i tre år Okej. Spelade, så att eh. Hur var det? det? var spännande, lärorikt. Eh, det är lite annan kultur, liksom mm. rent hockeymässigt och hur det fungerar liksom i lag. och mm. Så, där, så att, eh. Men jättekul jätte på alla sätt. Var du där samtidigt som Carmberg var i USA, Ja, han var eller? ju där eh, något halvår där, ja. sen åkte han hem. Eh, men då var jag där faktiskt... Eh. För mitt första år så var ju nere i Farmaligan där Mange var också. Mm. Så jag tror vi möttes någon match där på för eller under säsong då. Så det var ju också speciellt. Så att, äh, ja. Det var inte länge sedan vi var här och intervjuade honom. Så vi ja. har senaste numret ja. och okay. utav Lokasparet, det där artikeln med honom i med. Ja. Så vi hoppas att du kanske kan... Lämna över den på något sätt eller? Att ah, den ja, här ja. Så ja jag ska ge den då När han kommer hit eller något. Yes. Ja, ja nej, men vi ses sen. Vi håller ju kontakten och träffas och sådär, ja. Så att, uh, den tar jag med mig. Ja. ja, vad bra. För härligt. sen uh, skickar vi en till dig här ja. när vi är klara med det. Och sen så kan man gå in på www.lokkatterna.se men det står ju tidningen. Ja. Och lyssna på det här som kommer att bli ett lite radioprogram då. Härligt, härligt. Ja, men jag ni men går nej, på matcherna ibland och går kika kikar. Jag ska gå imorgon. Du ska gå imorgon, ja, det blir nog en bra match. Tittar Växjö... nära, sektion 84. 84, ja. Hålla igång där då. Heja. Hör ni när publiken ropar de här liksom spela bondläppar och allt sånt här? Ja, som... men ibland, man, ibland är man ju så inne i matcherna. Ja. Så att, men vissa grejer hör man <laughs> ju så här och... Så att det är roligt. Det skapar ju en stämning och verkligen mm. atmosfär där inne. Så att det är roligt. Hur är det när man spelar borta då? Hela publiken sitter och buvar åt... Jag menar, det är motsvarande. Är det ju här och när de Ja, den alltså, sen är ju vår publik väldigt skötsam alltså. Om man jämför med på många andra ställen. Mm. Det är ju all, all, mycket hat eller något sådär. Utan på andra ställen så är det ju mer hatramser Och buar åt vissa spelare. Och allt vad det kan vara. Så mm. Skanavi är ju väldigt fin publik. Måste Lite man goda säga. gubbar. Ja, men det är ju det. Goa Göteborgare. Så att Nej det... för de säger ju alltid. Man ska aldrig hata man ska bara älska. Ja, <laughs> ja det är bra. Men jag tänker att man måste vara ganska hårdhudad. Ja som alltså där så där kan man... det vara. Jag det vet hård... något slutspelanden var uppe i Luleå. Där för något år sedan. När hela kacken liksom sjunger ett... Jag skulle ut på bår. Ja vad? det är ju inte ja. roligt. Så att det, man har hört ja. både det ena och det andra. Ja. Men du tar inte. Nej, Nej absolut inte utan det är fokus på, mm. på isen. Mm. Inga inga skador eller? Nej det känns bra. Mm. Så att det är jätteskönt. Det är ju som sagt det en nyckel att det ska gå bra. Att kroppen känns bra och inget som stör. Nej. Så att det är bara att hoppas. Det håller i mm. Ja. Och det tycker vi va? Ja det tycker här vi. Har du skrivit någonting här längst ner? Men Nej, vi har ju tagit den. Ja du skulle säga någonting där. Sist men inte minst mot guldet förlunda. Just, ja. <laughs> Just det, ja men nu har vi väntat länge nog här. Nu är det dags igen. Ja. Jag trodde det skulle ta det förra året men... Ja alltså jag tror, vi fick ju fyra-fem skador på forwards. Ja. Och jag tror därför blev vi lite tunna mot Växjö då. Så att kan vi bara hålla oss skadefria så har vi en jättebra chans i år. Hur kändes det att spela mot vecka och Kaljo som ni har tagit guld med? Eh, ja, det är ju klart, han var en god vän och ja. en bra person på alla sätt och vis. Så att det är alltid lite speciellt att möta, ja, jag möta tro... kompisar. Så verkligen, som jag trodde verkligen att han skulle komma tillbaka. Ja, ja nej, han har betytt mycket för den här föreningen. Så att, mm. Det var speciellt, Absolut. Oh. Ja, så, jag är nöjda tjejer. Tackar så jättemycket för det här. Är. Ärligt. Hinner man ta bilder. Ja, vi måste yes. få ta lite bilder till Då ska vi bara stoppa. Ni har lyssnat på Joel Lundqvist i Fröna Indians. Intervjuar av Madde Brun och Madde Larsson. Tekniker Philip Karlsson- en team lokat en produktion.